Ран мусив погодитися. Коли настав час, Ран власноручно одягнув плата у чорну сорочку. Воїни поклали його на ноші і понесли до річки, де, прив'язаний до кілка, чекав дерев'яний плід, навантажений у пів людського зросту добре висушеним галузям. На березі стояли дві шеренги воїнів – Зі смолоскипами. Коли плата поклали на пліт, ран обома руками підніс догори свого давнього одного є і попросив його виявити ласку до платової душі в її мандрівці до терену мертвих. Після молитви до рана підійшов лок зі смолоскипом і запитав, чи вже запалювати пліт і пускати його за водою. Ран підвів підборіддя, щоб ствердно кивнути, але враз зупинився. Обвів поглядом присутніх. Чекай, де Ула? Уло? Ледо, де Ула? Я тут. Із темряви вийшла платова вдова. Вона була у такій же чорній сорочці, як і її покійний чоловік із такою ж білою спіралью часу на грудях. Ран питально подивився на леду та, нерозуміючи, знизила плечима. «Запалюйте!» – звеліла Ула. Лок підніс вогонь до плоту, спалахнуло полум'я. Одразу почувся запах паленого тіла. Ран відв'язав мотузку, палаючий плід – підхопила течія. «Ране!» пролунав розпачливий леден крик. Він підвів голову і побачив, що ула вибігла на обривистий берег нижче за течією і чекає наближення охопленого вогнем плоту. Ран кинувся за нею і вхопив за сорочку перш ніж ула стрибнула на плід. Ула повисла над полум'ям. І тут Ран відчув, що її сорочка вислизає з його пальців, бо полотно щедро просякнуте жиром. Вона готувалася до спалення, збагнув Ран. Лівою рукою він схопив улу за обпалене волосся і відкинув її на берег. Підбігли леде і воїни. Ула билася в судомах. Тримайте її. вигукнув Ран. Він вихопив кинджал, розрізав Улину сорочку, здер її з жіночого тіла і жбурнув на вогнений плід, що вже віддалявся. Усе гаразд, уло. Схилившись, прошепотів ран їй на вухо. Ти виконала свій обов'язок перед ним. Ран зняв із себе сорочку, простягнув улі. Одягайся, уло. Ти жива. Цього разу Ула вижила, але майже перестала говорити. Замкнулася в собі, їла на силу, носила якесь темне руб'я, тож Ран мав усі підстави побоюватися, що вона не полишила наміру відправитися вслід за платом. Він просив Леду та інших жінок, щоб хтось із них завжди був поруч з Улою. Через дев'ять днів після похорону Плата Ран запитав Улу, чи можна влаштувати поминки за чоловіком, бо так годиться. Вона мовчки кивнула. Ран розпорядився готувати багатий обід для всього Рангорода. Усе було б добре. Люди їли, пили, згадували Плата просили вищі сили, і особисто одного є, щоб небіщчику гарно велося у терені мертвих. Якби не маленька незначна прикрість. Усі, що сиділи за одним невеликим жіночим столом, отруїлися. На загал таке буває, коли за теплої погоди м'ясо зрізаної тварини, а особливо свині, побуде довше, ніж можна необробленим після цього ті, що отруїлися, п'ють трав'яні відвари і за день-два очищуються. Але цього разу все було не так просто. І на третій день отруєним жінкам легше не ставало. А для Рана неприємність посилювалася тим, що серед потерпілих була і леда. Ран носився рангородом, посилав жінок за травами, підозрюючи отруєння ним м'ясом, допитував усіх, хто готував і підносив їжу, але нічого добитися не міг. Він згадував останню розмову з Деєю. Відверто грішив на неї в думках, але проти неї нічого не свідчило. Дея до їжі не мала жодного стосунку, страви не підносила, а під час трапези сиділа за іншим столом. Мало того, ранові доповіли, що саме Дея приготувала такий відвар, який може врятувати потерпілих. На одній уже спробували, допомагає. Тепер Дея питає його рана дозволу на лікування інших. Ран, дивлячись на ледо, що корчилася від болю на лежанці, на її змарніле обличчя, на позеленілу шкіру, взяв у руки її людяну долоню і не без зусиль вимовив. Нехай! Дея прийшла покірна, тиха, лагідна, убрана у підкреслено бабський простий одяг. Мабуть, змирилася з долею, подумав Ран. А крім того, очевидно, здогадується, що я підозрюю її в отруєнні, тому запобігає. Хоче довести свої добрі наміри і корисність для громади. Справді, після кухля деяного напою Леді стало краще. І всім іншим жінкам теж. Але Дея сказала, якщо вони хочуть стати цілком здоровими – Мусять лежати не менше, ніж два тижні. Бо так діє це зілля. Нутро очищується, але тимчасово відмовляють ноги. Ран поселив у платовій хаті двох чемних жінок доглядати леду і улу, а сам узявся до військових і громадських справ. Насамперед, треба було щось робити із величезним військом. Розбещене останніми перемогами, воно лише жерло і хіба для розваги вправлялося у володінні зброєю. Треба було або вести його в новий похід, або придумати щось інше.